Kommer ni ihåg Sandvikens badhus? När de hade invigt det, och det var ganska tror jag, som hade jobbat med det Och de hade misslyckats grann på, på, på golvbeläggningen i damavdelningen framför allt Det var lite har och slippen där Och det var en fru Olsson från Nutånger, är hon här <skratt> 55 ungefär var hon ja, hon var där det var på invigningen och där och var inne i bastun sådär, och ni vet hur man blir bastu. Lite hård och i klipprig och så där Och hon skuttade ut som en gasell ur bastun där På det här golvet då som redan var hårt Så hon halkade väl till på något vis förstår ni Och gick ner i spagat Och slog fast i golvet som en sukklocka Och där satt hon Det är ju ganska bra, gör jag är 55 år Och jävlar om man kan ringarna behåll så att de andra flickorna var ju där för och liksom försökte vrilåst Kärringen sådär, va? Men hon satt stenhårt! Och till och med någon som försökte bytta till någon som skulle stälpa, men hon kom upp igen, precis slammade. Så de var ju tvungna för att ringa efter Norrlandskran och räddningstjänst och brandkorn och hela skiten. När branschefen rusar in med yxan i högsta hög och ska rädda fru Olsen i denna pekära situation är Det är du på och går. Och då sen ska du sitta fast i Kärringen i golvet? Jo, men häng har vi fått upp så de andra flickorna är jätteglada. Alltså. Men hur det hela friden fick en Ja, det var Baldvaktmästaren som fixade det. Hör du? kom in. Kom in, vad pratar med med? Hur det hela friden fick loss Fro som vill gärna situation sitt vagon. Ja, Jag ja, pillade och vart lite fuktig och sen sköt jag några timmar. Det brunnar och då släppte trycket.